Малюки-тварин. Тварини приділяють своєму потомству багато уваги. Вони дбайливо піклуються про них, годують, зігрівають, захищають, в своїх малюків, готують їх до самостійного життя. Коли загрожує небезпека, самці цих лідових риб ховають своїх мальків у рот. Як тільки небезпека минає, вони випускають їх на волю. Лоша зебри відразу після народження спинається на ноги і йде слідом за матір'ю. Дорослі самці зебри захищають стадо, відбиваючись копитами і кусаючи хижака. Великий крохаль іноді перевозить своїх пташенят на спині між крилами. Таким чином він оберігає пташенят до тих пір, поки вони навчаться плавати самостійно. Імператорський пінгвін зігріває своїх пташенят тілом, тримаючи їх на своїх ногах. Пограйте з друзями, чотири або більше чоловік, у гру маленьких пінгвінів». Розділіться на команди і станьте в два ряди. Метою гри є перекидання ногами один одному мішечка з горохом або квасолею, послідовно здовж ряду. Переможе та команда, яка першою передасть мішечок до кінця ряду. Дикобраз. У цієї цікавої тварини, яка нагадує великого їжака, спина і хвіст покриті довгими гострими голками. Але дикобрази – не родичі їжаків, а гризуни. Вони живляться рослинною їжею, яку розгризають великими зубами. Живуть сінічні тварини в норах. Коли дикобразу загрожує небезпека, він розвертається спиною з навстобурченими голками, і стукає колючим хвостом, аби налякати ворога. Якщо це не зупиняє ворога, то дикобраз заткує на нападника, шпигає його голками, залишаючи їх у шкірі ворога. Молоді дикобрази народжуються з м'якенькими голочками. Торослі дикобрази виростають до 90 см завдовжки. У північного американського деревного дикобраза голки коротші. Він – живе переважно на деревах. Іноді пересувається і по відкритих місцях. Цей вид дикобразів живиться листям, плодами і корою. Дерева з обідраною дикобразами корою досить часто всихають.